26. fejezet Izrael Hands A szél, mintha csak a kedvünkre akart volna járni, nyugati irányba csapott át. Annál könnyebben tehettük meg utunkat a sziget észak-nyugati sarkától az északi torkolat bejáratáig. De minthogy nem volt horgonyunk, és addig nem mertünk a part közelébe menni, míg az ár jóval följebb nem emelkedett, maradt még elég időnk mindenre. A csónakmester megtanított rá, hogyan kell a hajót megállítani, és egy csomó kísérlet után sikerült is a dolog, aztán mindketten hallgatagon leültünk, és újra evéshez láttunk. Kapitány! szólalt meg végre Henz, ugyanazzal a kelletlen mosolyjal. Itt fekszik az én öreg fajtársom, ó, Brian. Talán jó volna, ha megszabadulnánk tőle. Én ugyan nem vagyok rendszerint ilyen kényes, és nem nagyon veszem a lelkemre, hogy megtanítottam kesztyűbe dudálni, de azért nem tartom őt éppen valami különös distágnak sem. Mit gondolsz hát? Nem vagyok én elég erős ehhez. Aztán nem is kedvemre való munka. Tőlem itt feküdhet meddig, mondottam. Szerencsétlen hajó ez a hiszpányol, Jim, folytatta Hands szemét hunyorgatva. Egész seregember pusztult el ezen a hajón. Egy egész rakás, derék lett oda, mióta én és te felszálltunk rá Bristolban. Soha ilyen nyomorult, bal szerencsét nem láttam, nem én. Itt volt ez a szegény óbrája, most meg ápatkolt, ugye? Hát nem vagyok ugyan tudós, te meg tudsz írni és olvasni. De hogy kibökjem a szót, mit gondolsz? Aki egyszer meghalt, az meghalt, vagy azt hiszed, hogy megint fölélethet? Megölheti a testet, Hans mester, de nem a lelket. Azt már csak tudnia kellene. Feleltem neki. Ez a szegény óbráján a más világon van, és talán éppen szemmel kísér bennünket. Ez bizony kellemetlen. Látszik, hogy nem érdemes embert gyilkolni, mindegy. Azért a lélek már nem sokat számít, amennyire én láttam. Én tőlem visszajáratnak a lelkek, Jim. Most hát, hogy nyíltan megmondtad a véleményedet. Nagyon hálás volnék, ha megint lemennél a kabinba, és hoznál nekem... Izé, a macska el a nyelve van a szó. Na, hát hoznál nekem egy üveg bort Jim. Ez a pálinka itt kicsi nehéz a fejemnek. A mester hebegése hogy sem tetszett nekem, hogy pedig inkább bort kívánt, mint pálinkát, azt éppen nem hittem el neki. Az egész história csak ürügyül szolgált valamire. Azt akarta, hogy elhagyjam a fedélzetet, de hogy mi volt a célja vele, azt nem tudtam kisütni. A szemével sosem mert az enyémbe nézni, az csak járt föl alá, ide, stova, majd fönn az égen, majd végig siklott hirtelen óbráján hulláján. Közben pedig folyton mosolygott, és a nyelvét olyan zavart és ámító módon forgatta, hogy egy kis gyerek is észrevehette volna, mi jár az eszében. De azért nem haboztam a felelettel, már tudtam, hogy rajtam nem lehet kifogni, főként ennek a tökkelütött fickónak, kielőtt minden gyanakvásomat elbírtam titkolni. Egy kis bort? Annál jobb, fehér vagy vörös tetszik? Hát... Én azt hiszem, az egy kutya nekem pajtás, csak erős legyen, és sok legyen belőle, mással nem törődöm. Rendben van, majd portói hozok, Henz úr, csak elő kell kotorászni valahogy. Azzal lerobogtam a lépcsőn, amilyen zajjal csak tudtam. Lerántottam lábamról a cipőt, végig surrantam a léces folyosón, fölmásztam az előső létrán, és kidugtam a fejemet a hajó elején lévő följáratnál. Tudtam, hogy innen fog a legkevésbé várni rám, mégis nem mulasztottam el a legkisebb óvatosságot sem. És valóban, a legrosszabb sejtelmem igaznak bizonyult. Henz föltápászkodott ülőhelyzetéből a kezére és térdeire, és bár a lábában észrevehetően kínos fájdalmat érzett mozgás közben, mert hallottam, amint elfolytott egy nyögést, mégis elég fürgén vándorolt át a fedélzeten. Fél perc alatt ott termett a baloldali vízlékeknél, és egy kötélcsomóból előszedett egy hosszú kést, vagy jobban mondva egy kurta tört, amely markolatik szennyes volt a vértől. Egy pillanatig szemügyre vette előre nyújtott álkapottsal, majd megpróbálta a hegyét a tenyerén, aztán gyorsan elrejtette a zubbony és visszavánszorgott régi helyére a korlát mellé. Csak ennyit akartam tudni. Izrael visszanyerte a mozgási képességét, fegyvere is volt, és mivel annyira megerőltette magát, hogy egy percre megszabaduljon tőlem, nyilvánvaló volt, hogy engem szemelt ki áldozatnak. Hogy azután mi volt a szándéka, vagy a megkísérelte volna, hogy végig 24 négy kézlába szigeten keresztül az északi torkollattól egészen a mocsárban ütött táborig, vagy pedig, hogy elsüsse a hosszú tomot, abban bizva, hogy a pajtásai lesznek az első, kik a segítségére fognak sietni, az természetesen nem sejthettem. Mégis biztosra vettem, hogy egy ponton megbízhattam benne, mint hogy itt az érdekeink találkoztak, és ez a vitorlás elhelyezését illette. Mindketten azt kívántuk, hogy biztonságban parthoz kerüljön, védett helyen, és azután, ha eljön az ideje, ismét elindulhasson oly kevés munkával is veszélyel, amennyivel lehetséges. Míg ez meg nem történik, nyugodt lehettem felőle, hogy kímélni fogja az életemet. Míg így meghánytam, vetettem az ügyet gondolatban, a testem nem volt tétlen. Visszalopakodtam a kabinba, magamra rántottam a cipőimet, találomra nyakor ragadtam az egyik butéliát, és újra megjelentem bele a fedélzetem. Hentz úgy hevert ott, amint elhagytam. Összecsuklott, mint egy bicska, a szempillája lehullott, mintha olyan gyönge volna, hogy a napfény sem tudna elviselni. Mégis fölpillantott a közelettemre, kitekerte az üvegnyakát, mint akinek nagy gyakorlata van ebben, jót húzott belőle, elismételve a kedves köszöntőjét, jó szerencsét. Aztán egy ideig nyugodtan pihent, majd előszedve egy kis sodrott dohányt, megkért, hogy vágjak neki egy kis bagóra valót. Vágj egy harapásra valót belőle, mert nincs se késem, sem elég erőm hozzá. Új, jaj, jaj, Jim, Jim, azt hiszem nekem már ütött az órám. Vágj egy kis bagóra valót, ez lesz az utolsó úgyis. Aztán nekivágok kivágok a hosszú útnak. Rajtam már nem segít semmi. Jól van, vágok magának egy kevés dohányt, de ha én a maga helyében volnék, és olyan rosszul érezném magam, akkor belefognék egy kis imádságba, amit keresztjén emberhez illik. Minek? Mondd meg nekem, minek? Minek? Ezt most kérdezi tőlem, mikor a halálán van. Megszegte az esküjét. Bűn, hazugság és vérontás volt az élete. Itt hever maga előtt ez az ember, akit az imént megölt, és még azt kérdi, hogy minek? Minek? Hát azért, Henz úr, hogy az Úristen megbocsásson magának. Kisé elragadott a hív, mert a véres kés járt az eszemben, melyet az ubonyába rejtett, és melyel gonosz szándékában az életemre tört. Ő azonban ismét nagyot húzott a borospalackból, és szokatlanul ünnepélyes hangon kezdett beszélni. Harminc éven át jártam a tengereket. Láttam jót és rosszat, szerencsét és nyomorúságot, napfényt és zivatarc, éjséget, késelést és mi egyebbet. De annyit mondhatok, hogy még nem láttam semmi jót, ami a jóságból származott volna. Én azt becsülöm, aki először odavág... A holt ember nem harap vissza, ez az én véleményem. Ámen. Úgy legyen. Most pedig ide figyelj. tette hozzá, hirtelen megváltoztatva a hangját. Elég volt ebből a bolond beszédből. Az ár elég magasan áll most. Te meg kövesd a parancsaimat, Hawkins kapitány, lássunk csak neki, hogy partra jussunk és végére járjunk a dolognak. Mindent összevéve nem volt előttünk több, mint két mérföldnyi út, de a hajózás itt nem volt olyan könnyű. Az északi kikötő bejárata nemcsak, hogy szűk és sekély volt, hanem kelet-nyugati fekvése volt, úgyhogy a vitorlással nagyon óvatosan kellett bánni, ha be akartunk vele jutni. Azt hiszem, hogy én nagyon derék és fürge matróz voltam, azt meg biztosan tudtam, hogy Henc kitűnő pilóta. Mert olyan ügyesen jutottunk előre, és tértünk ki jobbra, balra, elsurranva a homokpadok mellett, olyan biztonsággal és pontossággal, hogy öröm volt nézni. Alig, hogy elhagytuk a bejáratot, a száraz föld becsukódott mögöttünk. Az északi torkolat partjait épp olyan sűrű erdőség borította, mint a déli helyét, de a terjedelme szűkebb volt és hosszabb, és valóban egy folyó torkolatának a benyomását keltette, amint hogy az is volt. Közvetlenül előttünk a kikötő déli végén egy hajóroncsot láttunk a feloszlás utolsó fázisában. Nagy három árbócos vitorlás volt, de olyan régóta kilehetett éve az időviszontagságainak, hogy egészen belepték a nyírkos hínár óriási hálói, a fedélzeten parti gizgazvert gyökeret, és most éppen teljes virágzásban állott. Szomorú látvány volt, de viszont arról tanúskodott, hogy védett és nyugodt kikötőbe értünk. Hát, szólt hands. Ide figyelj. pompás hely ez arra, hogy partra futtassuk a hajót, finom lapos föveny, egy vakon túrás nincs rajta, körülöttünk csupa fák, és a virágok úgy nyílnak azon az öreg hajón, mint a kertben volnának. De ha egyszer zátonyom vagyunk, kérdeztem tőle, hogyan szabadulhatunk meg ismét? Hát úgy, hogy fogsz egy kötelet és partra viszed apá idején, ott a túlsó oldalon. Aztán megkötöd az egyik vastag törzse körül, aztán visszajössz vele és körültekered a szülöpöt. Aztán megvárod a dagályt. Ha megjön a magas vízállás, minden erőddel meghúzod a kötelet, és a hajó lesiklik az átonyról olyan szeliden, mint a kezes bárány. De most, fiam, munkához. Már nagyon is közel vagyunk a hajó, pedig még erős irányban van jobbra, egy kevéssé, úgy, lassan, lassan, jobbra, bar egy kisé, lassan, lassan. Így adta a parancsokat, én pedig lélegzett folytva követtem, míg végre hirtelen fölkiáltott. Na most, fiacskám, fordulj! Hevesen megrántottam a kormányt, és a hiszpányólan nagyot kanyarodott, és orrával Nekiment az alacsony cseri és partnak. Az utóbbi mozdulatok isé elterelték a figyelmemet, és nem tartottam olyan élesen szemmel, mint eddig a jó csónakmestert. Most is olyan élénk érdeklődéssel vártam, mikor fog a hajó feneket érni, hogy egészen megfeledkeztem a veszélyről, amely a fejem fölött lógott, és messze kinyújtottam a nyakamat a jobboldali korlát fölött, és néztem a messze fodrozódó hullámokat, amint a hajó átszelte őket. Minden ellenállás nélkül a halál karjai közé hullottam volna, ha nem kap meg valami hirtelen nyugtalanság, és hátra nem fordulok. Lehet, hogy valami és ütötte meg a fülemet, vagy pedig megláttam a csónakmester mozgóárnyékát a szemem szögletével, talán csak állati ösztön volt az egész. Elég az hozzá, hogy amint hátra pillantottam, ott volt a közelemben henz a törrel a jobb kezében. Mind a ketten hangosan fölkiáltottunk, amikor a szemünk találkozott, de én hangosat csikoltottam rémületemben, ő meg akkorát bődült dühében, mint egy elszabadult bika. A következő pillanatban rám vetette magát, én azonban félreugrottam a hajót atya felé. És amint így cselekedtem, megrántottam a kormányrudat, amely hirtelen visszapattant ellenkező irányban. Azt hiszem ez volt a megmentőm, mert ez erősen melbevágta henzet, úgyhogy egy pillanatra elvesztette az eszméletét. Mielőtt magához tért volna, kimenekültem a sarokból, ahová beszorított, és most az egész fedélzet a rendelkezésemre állott a halálos fogósdi játékra. Éppen a főárbóc előtt vetettem meg a lábam, kihúztam a zsebemből a pisztolyt, hidegvérrel célba vettem, bár ő az alatt megfordult, és megint egyenesen nekem tartott, és azzal megrántottam a ravaszt. A kakas elcsattant, de semmi tűz, semmi durranás. A tengervíz tönkretette a puskaport. Szitkozódni kezdtem a hanyagságom miatt, hiszen elég időm volt, hogy megújítsam a puskaport és megtöltsem egyetlen fegyveremet. Akkor nem kerültem volna ebbe a helyzetbe, egy tehetetlen menekülő báránya mészáros előtt. Amilyen súlyos volt a sebe, olyan csodálatos gyorsasággal tudott mozogni. Őszülő haja az arcába hullott, és az ábrázata maga bíborvörös volt a sietségtől és a mérektől. Annyi időm sem maradt, hogy kipróbáljam a másik pisztolyomat, és nem is volt sok kedvem hozzá, mert biztosra vettem, hogy szintén csütörtököt fog mondani. Egy dolgot világosan láttam, nem szabad egyszerűen meghátrálnom előtte, mert akkor egy-kettőre beszorít valamelyik sarokba, amint az imént majdnem megcsípett a farában. Ha egyszer elvágja az utamat, és kilenc-tíz hüvelyknyire belémüti a vérfoltos tört, akkor ez az utolsó tapasztalatom az örök kiválóságnak ezen az oldalán. Ne a tenyeremet a főárbócnak, amely meglehetős vastag volt, és így vártam őt be minden idegemet megfeszítve. Megállott ő is. Egy-két pillanatig csalogató mozdulatokat tett, miket nem tévesztettem szem elől. Ugyanaz a játék volt, amit gyakran játszottunk odahaza a Black Hill öböl szikláj között, de soha olyan vadul nem dobogott tőle a szívem, arról biztosítalak benneteket. Mégis alapjában véve játék volt, és én meg voltam győződve róla, hogy kifogok rajta egy öreg tengerészen, akinek át van szurva a combja. Valóban a bátorságon kezdett olyan magasra szökkenni, hogy megengedhettem magamnak néhány futó gondolatot arról, milyen vége lesz az ügynek, és bár tudtam, hogy sokáig tudom húzni halasztani, mégsem volt semmi reményem a végső megmenekülésre. Nos, mi alatt így álltak a dolgok, a hiszpányóla hirtelen nagyot zökkent, megingott, egy pillanatig súrolta a homokot, aztán olyan gyorsan, mint egy ökölcsapás oldalt billent, úgyhogy a fedélzet 45 foknyi szöget alkotott, és egy csöbörre való víz keresztül zuhant a lékeken, aztán egy nagy tócsa alakjában ott maradt a fedélzet és a korlátfal között. Mindketten nagyot bukfenceztünk, aztán legurultunk szinte egy csomóban a fedélzet szélére. A halott piros sípkás még egyre kiterjesztett karokkal mereven utánunk csúszott. Valóban olyan közel voltunk egymáshoz, hogy a fejem beleütközött a csónakmester lábába, akkora csattanással, hogy a fogaim összeverődtek. Az ütés és minden ellenére én voltam előbb talpon, mert Hans belegabajodott a holttestbe. A hajó hirtelen billenése alkalmatlanná tette a fedélzetet a menekülésre, valami új egérutat kellett kitalálnom, mégpedig tüstént, mert az ellenfelem a sarkamban volt. Sebesen, mint a gondolat, fölugrottam a hátsó árbóc kötél létrájára, fölkúztam rajta, hogy majd kiszakadt a karom, s addig lélegzetet sem vettem, amíg föl nem értem a keresztrúdra. Csak a gyorsaságom mentett meg. A tör egy fél lábnyira csapott le alattam, amint fölfelé igyekeztem, és ott állott Izrael Hend, kitáltott szájjal és felén fordított ábrázattal, mint a csodálkozás és csalódás hűképe hogy így egy kis lélegzetvételhez jutottam, nem vesztegettem el az időmet, hanem megtöltöttem újra a pisztolyt, és amit az egyik rendelkezésemre állott, a kétszeres biztonság kedvéért, kivettem a másikból is a puskaport, és ezt is megújítottam. Amint Henz észrevette, hogy miben buzgolkodom, mintha villám sújtotta volna, kezdte észrevenni, hogy a szerencse ellene fordult. De egy kevés észrevehető habozás után, Nehézkesen ő is belekapaszkodott a kötél létrába, és a tört a fogai közé szorítva lassan és nagy kínnal kezdett fölfelé mászni. Óriási erőfeszítések és nyögések között tudta csak sebesült lábát maga után húzni, de én már régen elkészültem a munkámmal, mikor még ő alig tette meg az út harmad részét fölfelé. Ekkor mindegyik kezemben egy-egy a következő szavakat intéztem hozzá. Még egy lépést előre, henzmester, és kilocsantom az agyvelődet! A holtember nem harap, tudod jól! Tettem hozzá fölkacagva. Nyomban megállott. Láttam az arcjátékán, hogy gondolkozni próbált, de az olyan lassan és fáradtsággal ment, hogy új mencsváramban hangosan nevetni kezdtem. Végre nagyot nyelve az arcán még folyton azzal a zavart kifejezéssel kibökött egy pár szót. A beszéd kedvéért kivette szájából a tört, különben azonban nem moccant. <tos> G, úgy látom, Zsák utcába kerültünk mindketten te és én, és fegyverszületet kell kötnünk. Ha nem jön közbe ez a és hát akkor nem menekülsz ki a körveim közül. Hát nekem már egyszer nincs szerencsém, nem bizony, és így azt hiszem be kell vonnom a lobogót, ami látod nehezemre esik. Egy ilyen öreg tapasztalt tengerésznek egy olyan hajós kölyök előtt, mint te vagy, Jim. Mosolyogtam, és szinte nyeltem magamba a szavait olyan büszkén, mint a kakas a sövényen, mikor egy szempillantás alatt hátra lendült a jobb karja a válla fölött. Valami nyílként keresztül süvitett a levegőn. Éreztem egy ütést, utána egy éles nyilallást, és íme oda voltam szegezve a vállammal az árbóchoz. A szörnyű fájdalomban és a pillanatnyi meglepetés következtében alig tudnám megmondani vajon saját akaratomból, avagy csak úgy ösztönszerűen és vaktában, elsült mind a két pisztoly, és azzal kihullott a kezemből. De nem egyedül estek alá. A csónakmester folytott üvöltéssel kiengedte kezéből a kötélhákcsót, és fejjel előre a vízbe zuhant.